Seguimos coa programación local na Radio Municipal do Porriño e seguimos co máis contidos nesta maña de Mércores, día previo a Xoves e Benresantos. E aproveitando que estes días festivos, a Comisión de Festa Santa Mariña de Pereira se organiza a segunda festa da Xuventude, a cita e hoxe dendas 10.30 e ata que o corpo aguante. Para coñecer os detalles, temos no noso estudo a dous membros da Comisión, eles son Brais Rodríguez, que é o secretario. Vos días, Brais. Buenos días. E tamén Adrián Domínguez, que é vocal. Vos días. Bós días. Bueno, é así hasta que o corpo aguante, ou non? Sí, en principio, sí. <ríe> porque vives a falar un poquinho dos detalles. É eh? unha festa, unha noite de festa intensa, con diversos eh, DJs que van poñer a música, verdade? Eh? Sí, en sí. principio, sí. En principio? Como que claro, en principio? Claro, claro, é que temos te programado para esta tarde de noite. Sí, te delo programado para esta tarde noite. E como van os preparativos? Bueno, os preparativos son algo duros, porque... <ríe> En tempo de crisis a xente tamén apreta o cinto, pero bueno. Sí, a verdade é que sí. En que sentido notades que apretou o cinto a xente? A hora de pedir, eh? todas as cousas xe dan o mismo, a xente, non sei, falta máis. Claro, eh, tamén na Comisión non somos tantos membros da Comisión como éramos antes. Mm, Cantos sodes este ano? Este ano somos 11. 11 membros preparando aí a festa esta da Juventude E a maior esa festa de Santa Mariña Que o xe chegar aí con cartos para fazer unha boa festa, verdade? Si, sí, sí. en principio, si sí. Pero bueno, centranos primeiro na de hoxe, na festa da Juventude eh, Sesión de DJs coñecidos mmm, na zona, verdade? Moi conhecidos Bastante sí. conhecidos Varios deles, de feito, estiveron, por exemplo, no sonda Muralla Si, sí, estuvo Sonic, está Charlie Está Marcos Magán uh -huh. Está Manu Beceta Prieto Está David Prieto Esta Manu e uh -huh. En principio seis DJs de Bajo Entorno Sí Entón sería unha mini sesión da muralla aquí esta noite En Pereiras Sí, sí en principio queremos Unha festa de xuventude organizada Non é como nas da Coruña que son en principio orquestas Pero aquí o que temos pensado é DJs uh -huh. Porque vos a... coi estás un pouco a referencia a... precisamente a la Coruña, non? Sí, claro, outras festas que doutras da xiuventude que miras por aí adiante e dices, ostras, aquí cerca non hai unha, pois facer unha tamén uh -huh. E a maiores de música vai haber outras cousiñas, verdade? Sí teremos barra, teremos bocadillos, tenemos de todo Claro, para aguantar ahí, Para aguantar noite. as forzas <risas> E tamén os que queiran poden levar a súa tenda da campaña e pois ah, a sí, acampar sí, sí, ali, sí. verdade? E acampar no recinto É un recinto onde hai espazo suficiente Mais ou menos canta xente prevedes que poida chegarse esta noite? Home, as previsións noso ano pasado seríamos 100 personas ou así, ou 200, pero temos pensado Mais. que haya máis en testa. A verdade é que sí. Sim, sí, porque vai haber máis, eh, Adrián? Home, esperamos que haya máis, tamén cambiaron os DJs en comparación co ano pasado, entón eh, eh, esperamos que a cousa que vaya mellor millor, non? Uh -huh. E que, canto tempo levades né, con esta Comisión da Xuventude. Levamos de desde o mes de setembro, no mes que acabou a festa do libreamento, empezamos a organizar bingos, tutes, e pedir pola parroquia, e rifas, uh -huh. e todo iso, lotería. La un pouco organizamos todo, todo, todo para recaudar cartos como dicía antes, non? E como van esos cartiños? Bueno, van chegando. Sí, van chegando, pero normalmente suelen dar o sábado da festa máis o domingo da festa ali a xente. Uh -huh. Eh, Brais, ti levas tempo tamén vinculado a esta festa de Santa, Santa Mariña, verdade? Sí con este o quinto ano quinto, Cinco anos, e cantos non estes? Eu teño 21 mm. Cantos che quedan? Poucos, poucos <risas> Xa estou dicindo xa os chavales que remato Que tal a experiencia? Que balance fas xa agora? Sí, a experiencia cos compañeros foi boa todos os anos e eh, Animar aos chavales da parroquia para iso se fai unha festa así uh -huh. Outra cosa, Adrián, e Outro caso, Adrián, é teu primeiro ano? Si sí. E cantos estes? 15 15, bueno, quedan xenos de unos zaniños máis, sí, máis sí. ou menos <risas> Que tal o de primeiro ano? Ben, ben, mm. todo compañerismo e todo, bastante ben Claro, estades entre amigos tamén, hai que sí, dicilo, non? Todos claro. da zona É importante eh, hubo algún ano, non sei se sabedes, que peligrou un pouquiño as festas Pro tema de que a veces se di que a xente non se implica moito nestes asuntos Sí peligrou hai un ano, estuvemos varios e eh, Os que estaban tamén querían marchar e... Eh... Foron aguantando hasta que entramos Unha comisión de chavales forte Bastantes unidos mm. E que a tradición nesta festa marca que ten que ser a juventude Certo? Si, sí, certo, sí. certo. Mm. E se non hai juventude, pues non hai festa Si, si A que ne a festa dos solteiros <risa> <Sí>. Claro <risa> Sempre se foi en Semana Santa Pero este ano, claro, decidimos fazer a segunda festa de juventude Pasala por miércoles Porque se fa fase o viernes no, a, gente... a xente protesta, como hai procesión mm. o Se hai tal, protesta Certo mm. E a festa de Santa Mariña, cando se celebra? O este fin de semana, sábado e domingo uh -huh. Ah, xa está a volta da esquina, a festa sí, sí, sí, sí, sí. Ah, entón sabes tamén o programa que tedes preparado Claro, ¿verdad? o sábado a partir das 11 da noite Tenemos as orquestas Gran Parada e o Grupo Ciclón E o domingo, para darlle emoción Temos <risas> subasta, subasta e misa pola mañán uh -huh. Unha banda de música E pola noite, pola tarde, temos xogos E eh, pola noite temos unha orquesta sorpresa para darlle emoción ao Corpo. Orquesta sorpresa? Son os soberanos que cudan entón. Sí, sí, claro. En principio dirás o sábado ou domingo pola a mañán, pero en principio pensamos traer algo bo. Hmm. Sí. Que vos dín os veciños? Están satisfeitos co resultado? Sí, os veciños sí. están satisfeitos. Algún que está no paro queixase, pero é normal que se queixe, porque tamén non hai... non cartas ou así, pero en principio o resto da da xente ainda se reporta ben. Sí. Mm. Como faces para que a xente se implique organizando eventos, bingos, tutes? Claro. Coisas que están habituados a ir, por exemplo, bingos como solen ir os de a comisión do libreamento, pois mm. siguen indo, aparte facémolo no mesmo local, entón xa queda no mesmo sitio. Tens que repartir un pouco as actividades, as actividades para máis maiores, actividades para a xente máis moza. Claro. No. Hmm. E como conseguides a idear cousas novas? Pensando, copiando, casi copiando Pensando, <risas> sei Bueno, pois pues, entón xa temos dúas festas Oxe, a festa da juventude sí. E depois a fin de semana as festas de Santa Mariña Recordamos sí. ben o lugar exacto eh, Son as dúas no mesmo sitio? Si, sí, sí, no mesmo torreiro No, torreiro no, no recinto de Santa Mariña Aqui en Pereiras, sí. eh, no concello de Moos, verdade? Si, sí. si sí, sí. uh -huh. Bueno, pois non sei se quer desencadir algo máis Nada, a que a xente se anima a vir a Festa de Juventude Mas o, o sábado e domingo a xente máis maior e xente moza E decimos que a Festa de Juventude non só é para pa xente nova Sino para xente maior tamén sí, sí. Que moito xente maior di que non vai Porque dí que é da xuventude Si, sí. non, é para todos Festa xuventude para todos pra É festa de Santa Mariña Tamén para todos. Pa todos, pa todos Que parece que a xente moza tamén E costaba últimamente ir as festas, non? Si, sí, si sí. sí. Nesta zona costa lle máis Pero na zona de, de arriba Hai moita xente, nova Para que vá Si sí. Claro, e tamén hai xente nova que se implica en organizalas, como vemos, que sí, sí. tamén moita xente di a bueno, xente moza xa non se implica nisto, vemos que no tamén está aquí a Comisión de Festa das Flores en Torneiros, sí, sí. composta por xente nova que acaba de recuperar a festa Por tanto, sí que hai xente que se implica xente moza implicándose aquí Claro, claro, hai que ir implicándose porque tamén é unha pena que isto se perda porque ao final todo queda aquí como dió sí. outro Claro, a veces tradicións é que loitan un poquinho por elas ¿no? para mantelas, e sí, logo xa sí. que Pois que triunfen por si soas Claro <risa> Bueno, pois recordamos outra vez Festa Oxe Da Xubentude ás 10 e media No Torreiro de Festa Santa Mariña Espois o sábado Festa de Santa Mariña tamén Neste mesmo Torreiro Con orquestas eh, Subastas E eh, todo un poquiño Claro <risa> Convidamos a todos que asistan E eh, nos damos as gracias Graciñas Brais Secretario da Festa Da Comisión de Festas E a, e a Adrián Que é o vocal Graciñas os dos Eña Gracias te. os dos Beña, logo